Джон Фаулс, колекціонер. Читає Андрій Химерний. 30 листопада. О, Господи, якого жаху я накоїла. Мушу написати про це. Поглянути на себе збоку, боку, приголомшло, що я таки зробила це. Що сталося те, що сталося, що він такий, як є, що я така, як є, що все залишилося так, як є, навіть гірше, ніж було до того. Вранці вирішила зробити це сьогодні: знала, що мушу вкоїти щось екстраординарне, шокувати і себе, і його, домовилася із ним, що ввечері прийму ванну. Весь день була із ним люб'язна, кокетувала. Після ванни довго чепорилася, вилила на себе океан Міцуко. Картинно стала перед каміном, демонструючи йому голі ніжки. Нервувала неймовірно. Не вірилася, що зможуть через це пройти, ще й зі зв'язаними руками. Вибила один за одним трикелих Хересу. Заплющила очі і взялася до роботи. Усадовила калібана на диван, сама сіла до нього на коліна. Він весь напружився і заціпанів, шокований. Тож мала діяти далі. Якби охопив мене, стиснув у обіймах, я, мабуть, дала би задній хід, прилякавшись своєї зухвалості. Я легенько засовалася, так, щоб поле мого халата розкрилося, начебто ненавмисно. Він, ну, все непорушно сидів зі мною на колінах, не би, палиці проковтнув. Не мов би ми вперше випадково зустрілися в компанії спільних друзів, і це якась ідіотська гра на молодіжній вечірці. Двоє незнайомців на гулянці – які, на додачу, не надто подобаються одне одному. Мене чомусь охопило дивне збудження. У голові майнула думка, що я, мабуть, збоченка. Було гидно і водночас захопливо. Наче жінка в мені раптом відчула потяг до чоловіка у ньому. Не знаю, як пояснити, та... Ймовірно, річ була в тім, що він вкрай розгубився, не знав, куди подіти руки що робити. Я подумала, що він незайманий. Якось стара лиді Скорка взяла на прогулянку священника на доторку. Скидалася на те, що Херес таки добряче подіяв на мій запалений мозок. Мала будь-що примусити його поцілувати мене. Він зробив слабку спробу вдати, наче боїться геть втратити голову, а вже й контроль над собою. Сказав, що тоді не може поручитися за наслідки. «Втрачайте», – як умовила я, «розслабтеся і отримуйте задоволення». І поцілувала його. Тоді він відреагував поцілунком, а ще й таким немовним мірився щелепо мені проломити своїми противними, тонюсінькими, непорочними губами. Дивовижно, та мені було молосно і солодко. Він пахтів чистотою. Я заплющила очі. Аж раптом він заметушився, відсторонився від мене. Я злізла з його колін... Він рвучко скочив на ноги, відійшов, став біля вікна до мене спиною, не повертався на диван. Йому явно кортіло втекти, там не міг же він залишити мене там на хорі саму. Відійшов до свого робочого столу став виборте до мене. Робити нічого. Я напівгола влаштувалася на колінах біля вогню, розпустила волосся. Щоб з усією очевидністю показати йому, я готова на все. Зрештою мусила підвестися, підійти до нього, підвести до каміна. Він розв'язав мені руки, був ніби у гіпнотичному трансі. Я зняла з нього одяг і роздягнулася сама. Лагідно попрохала його не нервувати, бути собою, дати волю почуттям. Сказала, що хочу цього, та він не слухав, не хотів. Я зробила все, що могла. Марно у нього не вийшло. Він так і не відтанув, що правда один раз обійняв мене міцно, міцно, неприродно міцно, наче вічай душно. Намагався імітувати те, що, згідно з його уявленнями, мають робити чоловіки в таких ситуаціях патетично і непереконливо. Він просто не може чоловічого начала в ньому катма. Ми мовчки лежали на дивані. По хвилі піднялася, уклякла політи з ним і сказала, що не варто засмучуватись по-материнськи ніжно погладили його по голівці. Ми одяглися. Поступово з'ясувалося, очим чим собаку зарита. Вилізла на світ Божий таємна правда про нього. А пізніше він ще показав мені свої справжні нутровусі і красі. Якийсь психіатр сказав йому, що він ніколи не зможе. Він розповів, що часто уявляв, як ми разом лежимо в ліжку, просто лежимо, більше нічого. Я сказала, ну, то зробімо так, та він не схотів. Десь в глибинах його душі, поряд із жорстокістю, озлобленістю, вживається неймовірна чистота, невинність, керує його вчинками. Мабуть, він оберігає свою непорочність. Боїться згубити її, для кого ж тримають сноту, якщо не для мене. Попри те, зізнався, що кохає мене. А я сказала, що він кохає не мене, а своє кохання, Тож Це ж це самолюбство, і ніяке не кохання. Сказала, що він думає не про мене саму, а про те, що відчуває до мене. І він відповів, що не розуміє, про що я. А тоді я припустилася фатальної помилки. Така несамовита досада мене взяла, що не змогла втримати її в собі. Я відчувала, що моя жертва виявилася марною. Було прикро до розпачу, що він не оцінив моєї жертовності. Так сподівалася, що він відпустить мене на волю. І так жорстоко помилилася. Коротше кажучи, я висловила йому всі свої претензії. В очі, відверто, не криючись. Прид'явила рахунок, так би мовити. І тоді його істинне нутро вилізло назовні. Він страшенно розлютився. Не хотів говорити зі мною, на наче язика проковтнув. Ми ще більше віддалилися одне від одного. Я сказала, що ще співчуваю йому. І тут він не кинувся на мене мало не з лайкою мене оповив жах, я розридалась, Жахливий холод, нелюдяність. Я тепер навічно його полонянка. Світ застиг, надія згасла. Я врешті дізналася, який він насправді. І жахнулася. Неможливо осягнути розумом, що він таке, чого він хоче. Навіщо я тут, коли він не здатен скористатись моїм тілом? Цілковита розгубленість, дезорієнтація. У грудях заворушився пекучий страх. немов я розпалила вогонь у темряві, щоб зігріти нас обох. Проте вогонь лише висвітлив його справжнє обличчя. Останнє, що я сказала йому... Надалі не можемо віддалятися ще більше, адже ноги ми стояли одне перед одним. Проте, насправді ми абсолютно безпросвітно чужі. Зараз мені вже полегшало втішаю себе тим, що все так обійшлося, що не трапилося чогось гіршого, божевільним було так ризикувати. Щаслива, що вижила. Перша грудня. Він приходив сюди, у підземелля, випустив мене у зовнішній підвал погуляти. Все ясно, гніветься на мене. Ніколи ще не був такий злий. Це не просто роздратування, адже глибоко захована лють. Розкусивши його стан, розлютилася я. Ніхто ніколи не зрозуміє, чого мені коштував вчорашній вечір. Як багато душевних сил я вклала, на який величезний ризик зважилась. Як старалася не лише догодити йому, придушивши всі свої природні почуття і інстинкти, і зрозуміти його. Він може гнівитися хіба на себе. Чоловіча безсилля – прикра річ. Я задаю собі з того справу. Однак у його імпотенції я не видна. Більше не буду із ним приязною. Вони сердяться, коли ти їм відмовляєш, і терпіти тебе не можуть, коли згоджуєшся. Розумний чоловік мав би зневажати себе за таке, за алогічність. Злоблені чоловіки та ображені жінки складають левову частку людства. Звісно, я розкрила його таємницю. Хіба може це комусь подобатись. Роздумую і роздумую над цим більше запитань, ніж відповідей. Він від початку знав, що неспроможний як чоловік, попри те, увесь час торочив мені про кохання мусить же це хоч щось означати. Гадаю, річ оточим він не може відчути насолоду від володіння мною в нормальний спосіб, ну, як будь-який інший чоловік. Адже його насолодо в отриманні мене в половині. Тішить себе думкою, що інші чоловіки неабияк позаздрили б йому, як би знали. Тому мої потуги бути з ним милою ідіотства. Надалі поводитимуся стервозно, щоб йому мерзотникові жодного задоволення не приносило тримати мене тут. Знову оголошу голодування. Не бажаю мати з ним нічого спільного. Голову обсіли дивні думки. Це вперше в житті я вчинила щось оригінальне. Щось таке, чого в моїй ситуації не вчинив би ніхто інший. Коли ми голими стояли одне перед одним, зібрала всю волю в кулак. Та тепер я знаю, що означає зібрати волю в кулак. То був скін школярки з Ледемонту в мені. Вона мертва. Пам'ятаю, як кермувала автомобілем Пірса неподалік від Каркасона. Всі хотіли, щоб я зупинилася, а мене охопив азарт. Хотілося гнати з шаленою швидкістю, з вітром на випередки. Тиснула і тиснула на педаль газу. Витискала з мотора все, на що він був здатен. Усі перестрашилися до смерті. Я, між іншим, теж. Одначе довела і гіми собі. «Що можу?» Передвічір'ям Знову весь день Перечитувала бурю Після того, що сталося Кардинально інше враження Відчуваю Десь глибоко Під шарами ненависті Йогиди Ту саму жалість до свого калібана Яку Шекспір відчуває До свого Хоча обидва Непівчудовиська Руде щеня, гидке поріддя відьми. Клятий раб, виродок безтямний, гидка потвора. Він і слівця по-доброму не скаже. Брехливий рабе, на тебе діли ж батіг на ласка. Просперо, а я до тебе ставився по-людськи. Свої печері притулив до кільти не зазіхнула на честь доньки моєї. Калібан. Ха-ха, ха-ха. Шкода, не пощастило. Завадили. А то б я заселив цей острів калібанами. Просперво, зневажає калібана. Певен, що добросердечно ставитися до нього можна справа. Стефану і Трінкуло. Тоталізатор. Їхнє вино його вигаданий виграш. Дія третя, сцена друга. Я бачу в снах розкриті хмари, що обсипають золотом мене, і хочеться, прокинувшись, ще спати, щоб знову бачити такі от сни. Бідолашний Калібан. Однак бідолашний лише тому, що насправді виграв не він. Надалі буду обачніший Який чудесний світ новий у цей Я сказала би хоть інакше Який жахливий світ новий у цей Він щойно пішов Я заявила, що не їстимо Аж доки переселить мене на гору Потребую світла і свіжого повітря щодня А не коли зволить його калібанська високість він спробував ухилитися від прямої відповіді. Почав поводитись по-свинськи, прийшов на саркастичний тон, сказав, що я забуваю, хто тут поміж нами бос. Боже, як він змінився. І такий зовсім інший дуже лякає мене. Дала йому строк до завтра, вирішити, що далі. Цього разу висунула жорсткий ультиматум і не відступлюся. Ітиму до кінця. Друге грудня. Я пересіляюся на гору. Не сьогодні, на жаль, і не завтра. Він збирається переоблуднати для мене одну з кімнат. Сказав, йому знадобиться на це щонайменше тиждень. Я зголосилася. Однак, якщо це лише наступне відстрочення терміну мого ув'язнення, побачимо. Минулої ночі знову лежала без сну і думала про С.Л. Уявила себе в ліжку із ним, у його обіймах. Хотіла цього. Хотіла торкнутися його чудесної, фантастичної людської нормальності. Його нерозбірливість у статевих зв'язках, вибрики творчої натури. Результат нуртування у ньому життя. Хай навіть це завдає мені болю. Він творить у всьому Кохання, житті, спілкування з людьми Да нього виникає життєдайна аура У духотвореного творення Він п'є життя до дна Опивається ним І ті, кого він любив Неспроможні його забути Часом мені самі хотілося би так жити Вільно кохати Без розбору віддаватись чоловікам Спізнавати всі відтінки тілесної насолоди Бувало, в метро погляну на якогось юнака чи дорослого чоловіка, на його губи, на руки. Напущу на себе поважного вигляду і уявляю, як він бере мене. Візьмімо хоч ту саму туанету. Спить із усяким, хто мене оком кине. Перше, я вважала, що це огидно і брудно. Проте кохання, хай яким воно є, прекрасне. Навіть якщо це голий секс, без почуттів, без відповідальності. от ще справді огидно, ця це крижана безживна абсолютно нелюбов між Калібаном і мною. Раніся уявила, що мені вдалося втекти, і Калібан постав перед судом. Я його захищала. Переконувала суддів, що його злочин не злочин ніякий, велика трагедія його життя, що він потребує співчуття і лікування у психіатра і прощення. Це ж ніяк не було про його благородство з мого боку. Надто зневажаю його, щоб ненавидіти. Дивно, подумала, що найнемовніше свідчила б за нього, а не проти. Точно знаю, що зустрітися із ним знову в нормальному житті було б абсолютно неможливо. Я ніколи не змогла б вилікувати Калібана, бо його хвороба є. 3 грудня. От візьму і закручу роман із С.Л. Вийду за нього заміж, якщо, звісно, він захоче. Я хочу вв'язатися в цю авантюру, ризикнути, побратися із ним. Хочу. Мені, Донодоте, набридло бути молодою, недосвідченою. Багато чого знати теоретично і нічого не вміти практично. Я хочу носити в собі його дітей. Моє тіло тепер нічого не значить для мене. Якщо С.Л. потребує лише тіла, матиме його. Однаково я не зможу бути туанетти, не зможу колекціонувати чоловіків. Я розумніша, як гадала, за більшість чоловіків. І розумніша за всіх знайомих мені дівчат. Завши вважала, що більше за них знаю, тонше відчуваю, глибше розумію. Та з гіркотою виявила, що насправді знаю мізерно мало про життя, про чоловіків. Що моїх знань бракує навіть для того, щоб дати раду Калібанові. Воривки, залишки, рештки того, що вкладалося в голові зі шкільних років у Ледемонті. І з тих днів, коли була милою маленькою дівчинкою з буржуазної родини середнього достатку, укоханою донечкою всіма знаного в окрузі доктора Грея. Ті дні давно в минулому. Навчаючись у Ледемонті, я впевнено вважала, що майстерна володіолівцем. Та ба, в Лондоні відкрила, що до висот майстерності мені ще далеко. Мене оточували люди, які вміли малювати не згірше, то й значно ліпше за мене. Тепер збагнула, що роблю лише неї перші невпевнені кроки у вивченні науки життя. Тому наразі не здатна керувати ні своєю долею, ні чиєюсь іншою. Я не можу опікуватись кимось, бо сама нагально потребую опіки. Почуваюся так, наче настав той день кровення, коли раптом розумієш, що ляльки усього лише ляльки. Кладу на долоню себе колишню, уважно розглядаю її і дивуюся, яка ж ти дорепа. Іграшка, з якою я надміру часто бавилася. Сумно до сліз дивитися на неї, ніби дивишся на закинуту в куток комірчини стару чорномазу ляльку з виріченими очима і сплутаним волоссям. Наївно, потрібно, нікому не потрібно, горж до своєї тупістю. С.Л. Він кривдитиме мене, принижуватиме. Ліпитиме з мене як із глини те, що захоче, завдаватиме ударів по самолюбству. Нехай, після цієї чорної діри, буде життя в бурхливому потоці яскравого світла. Усе дуже просто, він носить у собі таємницю життя. У ньому б'є життєдайне джерело енергії молодості, вічної весни, а моральністю тут навіть не пахне. Здається, я завжди бачила його лише у сутінках, а тепер раптом узріла. В осійних перших променях світинкового сонця. Ну, він безумовно залишився колишнім, проте все змінилося. Сьогодні поглянула на себе дзеркало і зчудувалася мої очі вони постарішали і водночас помолодшали. Це звучить неправдоподібно, одначе так і є. Я подрослішала і помолодшала. Постаршала, бо чимало навчилася зі свого досвіду. Помолодшала, бо моє я переважно складалася із того, чому мене навчили старші люди. Я відчистила свої туфлі від твані їхніх затклих уявлень. Моє взуття знову сяє, як нове. Могутність жінки. Ніколи перше не відчувала в собі такої сповненості цією таємничою силою. Чоловіки посміховисько. Ми слабкі фізично, часом безпорадні, навіть у наші дні. Та ми душі за них, бо здатні винести їхню жорстокість. А вони перед нашою пасують. Думаю, таки віддамся С.Л. І хай що робитиме мені, залишу про собі глибинну жіночу сутність. Для нього вона буде надатарканною. Все це звучить та лебедийко, одначе я сповнена прагнень, відкрила в собі якусь нову незалежність, припинила роздумувати про зараз, про сьогодні, впевнена, що виберуся звідси, перечуваю це, не можу пояснити, просто знаю, калібану ніколи мене не подужати, почуваю новий творчий порив. Думаю про картини, які малюватиму. Минулої ночі уявляла, як напишу жовте, мов вершкове масло, дуже жовте, фермерське, нефабричне, поле, що сходить до променисто білого неба, де саме встає сонце, дивовижне, рум'яне рожеве сонце. Я уявила цей неймовірно насичений колір дуже чітко. Ніби бачила перед собою. Над усім панує безмовність. Реліктова тиша до початку всього. Пісня жайворонка без жайворонка. Два хемежні суперечливі сни. Перший доволі простий. Я гуляла у полях, не знаю з ким, от, тільки це був хтось дуже дорогий моєму серцю, чоловік. Німовірно, С.Л сонячні промені, назелені недозрілих хлібів. Раптом ми помітили ластівок, які ширяли над колоссям. Вони наблизилися до нас. Я бачила їхні спинки, що темно-синім шовком облискували на сонці. Ластівки летіли дуже низько у тому самому керунку, куди прямували ми. Шугали довкола нас, сповнюючи простір веселим щебетом, стрімкі й щасливі. І мене теж заполонило відчуття безмежного щастя. І я сказала, яке диво, поглянь на цих милих безстрашних ластівок. І все було дуже просто. Сонце і зелені хліби, і неочікувані ластівки, невідомо звідки ля. І щастя. Чистий весняне відчуття щастя. І тут я прокинулася. Знову заснувши, побачила другий сон. Я стояла біля вікна на другому поверсі величезного будинку «Ледемонт», а внизу на галявині стояв чорний кінь. Він лютував, бив копитом землю, проте я почувалася в безпеці, адже була на горі за вікном. І з ненацькою жах кінь розвернувся і галопом поскакав просто до будинку. Вишкіривши зуби гігантським стрибком, підлетів до другого поверху примісненько до мене. Вікно розлетілося на скалки. Навіть тієї матрошної миті я не нервувала. Думала, що він розіб'ється, жодної небезпеки для мене немає. Проте кінь упав на спину, розтягся на підлозі і замолотив ногами в повітрі. Брикався, вертівся і викручувався у тісній кімнаті. Я раптом збагнула, що він отот заб'є мене копитами на смерть, а втікати нікуди. Я прокинулася на жахана, довелося запалити світло, насильство. Саме його я найбільше ненавиджу і найбільше боюся. Четверте грудня. Коли виберуся звідси не вестиму щоденника, це не має сенсу. Тут у підземеллі він допомагає мені зберегти розум, і з ним я розмовляю ночами, щоб не з'їхати з глузду від самотності, одначе щоденні нотатки підживлюють твоє можнославство. Пишеш те, що хочеш почути про себе. Незбагненно. Коли пишеш автопортрет, спокуси полезти ти собі не відчуваєш. Не прагнеш схитрувати. Господи, що за хворобливе психопатичне бажання коперсатися в собі? Патологія. Як хочеться малювати. Зображувати на полотні інші речі. Поля, будиночки на півдні, пейзажі, на озорі відкриті простори, залиті океаном світла. Саме цим я займалась сьогодні. Мінливість світла, настрої, навіяні спогадами про Іспанію. В стіни, де біла випалені безральним сонцем. Фортечний мур Авіли, дворики Кордови. Навіть не намагаюся відтворити місцевість. Мій інтерес – відтворити її світло. Фіат-люкс Слухала платівку із композиціями модерн джаз-квартету. Ставила її знову і знову. В їхній музиці зовсім немає мороку ночі, туманних тьмяних провалів. Лише вибухи світла, скристі переливи і спалахи, лише розкішний блискіт зірок, іноді сліпуче світло полуденного сонця. Неосяжне всюдисуче світло, Наче алмазні канделябри пливуть у небесах. С.Л. Захвалтування розуму. Розбагатілими вискочками, дворішами, новими людьми. Так він висловлюється. Його слова шокують, проте їх неможливо забути. Вони назавжди закарбовуються у пам'яті. Хльостки ваговиті слова розраховані на довге життя. Цілий день пишу небо, просто проводжу лінію в кількох сантиметрах від нижнього краю аркуша. А це земля. І не думаю більше ні про що, крім неба. Червневе небо, грудневе, серпневе, весняне, дощове, грозове, світанкове, присмиркове. Намалювало вже кілька десятків небес. Саме небо і нічого, крім неба. Проста лінія і небо над нею. Майнула дивна думка. Я не хотіла б, щоб цього не трапилося зі мною. Бо якщо виберуся звідси, стану зовсім іншою. І маю підстави гадати значно ліпшою людиною. А якщо не виберуся, якщо трапиться щось жахливе, однаково знатиму, що та, якою я була, якою залишилась би, ніколи не потрапила б у цю пастку, хоч не така якою я хочу бути тепер. Це як опалювання глиняних горщиків. Мусиш розуміти, що завжди є ризик їх розтріскування і жолоблення. Калібан притих, щось на зразок перемит'ї. Завтра попрошу його відвезти мене на гору. Хочу побачити, чи справді готує для мене кімнату. Сьогодні попросила, щоби зв'язав мені руки, вставив кляпа до роти і дозволив посидіти біля підніжжя сходів до зовнішнього підвалу, перед відчиненими дверима. Зрештою він зголосився. Подарував мені чудову можливість дивитися вгору і бачити небо. Блідало сіре небо. Бачити птахів, які пролітали над будинком, здається, голубів. Чути звуки довколишнього світу. Вперше за два місяці я бачила справжнє денне світло. Світ живе. Без мене. Ця думка змусила мене заплакати. Шосте грудня. Ходила на гору приймати ванну і подивитись кімнату, де я мешкатиму. Він уже зробив дещо. Пообіцяв спробувати відшукати для мене старовинне вінздерське крісло. Я намалювала йому, яке воно має бути. Я відчувала себе щасливою. Страшенно хвилююся, навіть писати не можу. Думки обганяють одна одну. Таке відчуття, ніби я майже вибралася звідси. Ось короткий діалог, який посилив мою надію на звільнення, дав підстави думати, що в Калібані відбуваються зміни, що він прогресує і рухається до нормальності. М. Ми стояли в кімнаті, яку він готував для мене. Чому би вам просто не дозволити мені замешкати тут як гості, якщо я дам вам слово честі? Навіть коли б до мене прийшли півсотні людей, чесних, поважних людей, і побожилися, що ви навчити це чи те, я ні за що не повірив би їм. У цілому світу не повірив би. М. Не можна все життя нікому не вірити. К. Вам ніколи не зрозуміти, що значить бути самотнім. М. А он як? І мені не зрозуміти то, по-вашому, я не живу самотою ці два місяці. К. Закладаюся, про вас думає купа людей. Сумують за вами. Дужать. А про мене ніхто не думає. Усім, кого я знаю, наплювати. Живий є сконав. М. Ем. І ваші тітонці, К. А. Їй. Він носікся. Замовк. К. І його раптом, наче, прорвала на відвертість. «Ви не розумієте, що означаєте для мене. Ви усе, що в мене є. Якщо ви підете, у мене не залишиться нічого». І надовго запанувало мовчання. 7 грудня. Він купив крісло. Приволік його сюди до підвалу воно прекрасна. Не хочу, щоб хвилина стояла тут, його місце на горі. Не хочу, щоб мені муляли очі хоч щось із цього треклятого кам'яного мішка. Там все має бути інакше. Завтра я назавжди піду звідси, переберуся на гору. Минулого вечора попросили його про це, і він згодився. Не доведеться чекати цілий тиждень. Він поїхав до Льюіса купувати речі для моєї кімнати. Ми влаштуємо святкову вечерю. Останні два дні він був привітніший, ніж зазвичай. Не збираюся втрачати голову і пориватися втікати за першої ліпшої можливості. Хоча ясно, що він стежитиме за мною. Не уявляю, що ще зробить. Зрозуміло, заб'є дошками вікно... На три-чотири засови замкне двері. Отначе, впевнено, віднайдеться якийсь спосіб бачити денне світло. І раніше чи пізніше випаде нагода, якщо він з власної волі мене не відпустить, утекти. Знаю, цей шанс буде останнім. Якщо він опіймає мене, одразу повежне до підвалу. Тож мушу дочекатись реально сприятливої нагоди, щоб з високою ймовірністю забезпечити успіх моєї справи, діяти напевно. Переконую себе, що готуватися слід до гіршого, та щось незвичне в його поведінці останніми днями змушую вірити, що цього разу він виконає те, чого обіцяв підчепила від нього нежить. Суща дрібниця на всього іншого. О, Господи, Боже мій, я на межі самогубства. Він убиває мене безнадією. І досі тут, у підземеллі. Він не обманював, навіть не збирався переселяти мене на гору. Хоче фотографувати мене. От і вся його таємниця. Хоче роздягнути мене і... А, Боже, на цього часу, виявляється, і близько не знала, що таке справжня відраза. Наговорив мені невимовно огидних речей, що я вулична хвойда, пропонувала йому себе і сама напросилася на брутальне поводження. Я ошаліла від люті, жбурнула у нього пляшечкою з чурнилом. Він сказав, що коли не зголошуся на фотографування, заборонить мені бувати на горі, приймати ванну і виходити до зовнішнього підвалу, безвласно сидітиму тут. Ненависть поміж нами. Довго закипала в нас і тепер бурхливо вирвалася назовні. Я підхопила його клято за студу, болить голова, думки плутаються. «Ні, я не зможу вбити себе, надто вже люте на нього». Він постійно маніпулював мною, обманював від початку. Та вигадка із пораненим псом зачіпає найтонші струни мого серця і тоді топче його ногами. «Ненавидить мене. Прахнусь поплюжити, мене зламати і знищити. Хоче, щоб я глибоко зненавиділа себе». Це такий його спосіб довести мене до самогубства. І остання підлість не приніс мені вечерю. На додачу до всього мушу сидіти голодною. Я, мабуть, намірився заморити мене голодом. Він і на це здатний. Я подолала шок, опанувала себе. Йому не вдасться зламати мене. Ні за що не здамся. Боротимуся із ним. Піднімається температура. Я не на жарт занедужала. Усе проти мене, та я не здався. Лежу на ліжку, поклала біля себе малюнок СЛ. однією рукою тримаюся за раму, як за розп'яття. Я виживу, виберуся. Не здамся, не здамся. Не невиджу Бога, не невиджу ту силу, що створила цей світ яка створила людську расу, оможливила існування людей на кшталт калібана і виникнення таких ситуацій, у якій зараз опинилась я. І якщо Бог існує, то Він величезний браткий павук, який у пітьмі космосу плете свою павутину. Він не може бути добросердем, Який біль терзає зараз мою душу, яке жахливе прозріння, і жодної необхідності в ньому не було. Нестерпний білі, який поглинає все. Хіба можуть усі мої гріхи виправдати таке садицьке покарання? І заради чого? Із цього болю нічого не народиться? Все даремно. Можнатратство зусиль. Щоб більше віків існує створений Богом світ, то очевиднішим стає це його можнатратство. Атомна бомба... Тортури в Валажирі. Діти в Конго, які помирають від голоду. Пітьма розповзається, мов спрут. Пітьма густіша. Страждання примножуються. І все даремно. Холості оберти з прискоренням. Немов коротке замикання перегоріло запобіжники. Світло згасло, Є в непроглядній темряві прозріння. Бог... Імпотент. Він не може любити нас. Ненавидить нас, бо без сили любити. усі ця підлість і егоїзми, і тому підтвердження. Люди не визнають цього. Вони надто зайняті загарбанням матеріальних благ, щоб помітити, що перегоріло запобіжник і згасло світло. Вони не зауважують пітьми і лику повказаної. Не відчуваючи, живуть у велетенській полотині зітканій ним, що полотина повсюдно, варто лише трохи пошкрипти тоненький прошарок щастя і доброти. Чорно там, і чорно там, і чорно там. І ніколи не відчувала нічого схожого, навіть уявити не могла, що таке можливо. Це почуття душі за ненависть, глибше за розпуку. Неможливо ненавидіти те, чого не можеш торкнутися, і що тебе не зачіпає. Я вже не здатна відчувати те, що люди називають відчаєм. Я за межею безнадії, ніби всі відчуття в мені вмерли. Все бачу, проте нічого не відчуваю. О, Боже, якщо ти справді існуєш. Моя ненависть більше за ненависть. Він щойно приходив. Я спала, не роздягаючись, не розстеляючи ліжка. Лихоманить. Яке задушливе тут повітря. Це все-таки гриб. Почувалася паскудно, нічого не сказала. Бракує енергії висловити йому свою пекучу ненависть. Постіль волога, просякнута потом, білю грудях. Ні словом не обізвалася до нього. Занадто далеко все зайшло, слова тут зайві. О, як якби ж та я була гойєю. Тоді втратила би, хочу малюнку виплеснути все поглинаючи ненависть до нього. Я налякана. Уявити страшно, що буде, коли я справді серйозно занедужила. Не розумію, чому так болить у грудях. Немов, у мене вже багато днів важкий бронхіт. Проте він же мусить викликати лікаря. Він міг би мене вбити, та навряд чи здатиму так залишити мене непризволяще. Дозволити мені померти. О, Боже, як страшно. Вечір. Приніс термометр. Перед обідом було 37,7, зараз вже 38,3. Почиваюсь жахливо. Цілий день лежу в ліжку. Він не людина. О, Боже, як мені самотньо. Я одним-одна у цілому світі. Не можу писати. «Ранок. Гадаю, в мене бронхіт. Важка застуда дала ускладнення. Обсипала всю дрежаками. Кепсько спала. Кошмарні сни. Дивні, дуже живі, ніби реальні. Один про СЛ. Розридалась. Мені так страшно. Не можу їсти. Тяжко дихати. Коли дихаю, болить легеня. Мозок сверст тверлить нев'язлива думка. Раптом це запалення легень. Відганяю її, такого просто не, бути, не може бути. Я не помру, не помру. на зло калібану. Сон незвичайний. Гуляю у Горобиновому Гаю в Л. Задираю голову, дивлюся вгору, крізь кроме двоє дерев. Бачу літак у блакитному небі. Знаю, що він упаде на землю, розіб'ється. Потім бачу місце, де він розбився, жахаюся, боюся йти далі. До мене прямує дівчина, мінні? Мені не видно, на ній дивний одяг на зразок грецького хитона. Вільними складками спадає до землі, білий. У променях яскравого сонця. Крізь зелень мовчазних дерев. Здається, вона мене знає, а я її ні, не мінні. Вона йде, наче до мене, проти не наближається ні на крок. Мені вкрай необхідно бути із нею поряд, зблизитися із нею. Я прокидаюся. Якщо помру, ніхто ніколи не дізнається. Від цієї думки мене знову кидає в жар. Не можу писати. Ніч. Милосердя не існує. Бога не існує. Я накричала на нього. Він розгнівався. Я була надто хвола. Не мала сил спинити його. Зв'язав руки. Вставив кляп до рота. І зробив свої морзинні знімки. збочинець. Не звертала уваги на біль. Неприниження. Зробила, як він хотів, щоб якнайшвидше покінчити з цим. Річ не в мені, мені вже абсолютно байдуже. Проте, Господи, який брутус усе це, яка гедота. Плачу і плачу. Не можу писати, не здамся, не здамся. Не можу спати, божеволію. Не можу лежати в темряві. Залишаю світло горіти всю ніч. Декі сни. Вважається, що в моєму підвалі люди обступили мене. Те. Мінні. Це запалення легень. Він мусить викликати лікаря. Це вбивство. Не можу писати про це. Можні слова безпридні. Він прийшов. Він не слухає мене. Я благава сказала, що це вбивство, жахлива слабкість, висотою останні сили, температура 38,9, блюю. Ні слова про вчорашню мерзоту, ні він, ні я. Чи було це в реальності? у вихомаці. Якби я тільки знала, о чому винна, що кому вкорила поганого. Марно, марно. Я не помру, не помру. Мій любий, милий СЛЦ. О, Господи, Боже, малосердний, благаю, не дай мені померти. Боже, не дай мені померти. Не дай померти.